Наступної п'ятниці Біленчуки шукали дочку чи не всім селом, а потім виявилося, що й Миколка пропав. У колгоспну контору зателефонувала Галинка і сказала, щоб переказали татові, що вона з Миколкою і вони щасливі. Старий Біленчук бігав, як ошпарений, не знаходив собі місця, кричав на весь куток не своїм голосом. Ніхто тобі такі ножі в серце не заб'є, як твоя дитина. Ніхто «Як я маю завтра тому хлопцеві в очі дивитися? Як із тими сватами говорити? Як?» Біленчук бігав по двір'ям, час від часу термосив жінку за плечі. Та лише плакала, витираючи очі чистою білою хусточкою. Біленчучка була чистотниця і мала панськовицькі замашки. За місяць Галинка і Миколка знову з'явилися в селі. Почали жити у Миколчиних батьків. Що та Галинка натерпілася від Миколчиних мами й тітки, лише Бог святий знає. Але терпіла й жила. Двоє дітей народила, на ноги підняла синів. А нещодавно Миколки не стало. Галинка побивається за ним та згадує свою шалену з пригодами любов. Учора приходила Миколчина вдова до Музьки, приносила молока. Постаріла, зів'яла, роки з'їли красу. Музька й не впізнала би колишньої Галинки. А та плакала, згадувала свого Миколку, розповідала про дітей і онуків. Галинка й не здогадувалася, що історія її кохання колись була списана на папері юною муською, яка ще так мало знала про цей світ, але так багато виявляла до нього цікавості. Історії в Музьчиному зошиті були різні, за кожною людська доля. Муська тепер це розуміє. А тоді писала, бо щось на рівні інтуїції підказувало їй, що треба нотувати ті розповіді, бо пам'ять людська має властивості стиратися, а папір залишає за собою роль свідка для багатьох наступних поколінь. Нині Муська думала про те, що кожна та записана нею історія залишала у дівчачій душі слід і якось по-своєму впливала на подальшу долю. Бо, скажімо, сила духу сільської дивачки Маринти була прикладом для тихої життєвої стійкості і для самої музьки. Маринта була донькою багатих селян, але так перебирала парубками, що залишилася на все життя старою дівкою. Дивне ім'я Маринта приліпилося до дівчини ще в дитинстві, коли вона не могла вимовити, що звати її Маринька, Марія по-місцевому. Але в її житті був епізод, який заслуговував на особисте місце в музчиному зошиті. Коли зайшли совіти, Маринтіни батьки без великого ентузіазму сприйняли цю зміну і були б поїхали б до білих ведмедів, якби не війна. У війну сподівалися на своїх, допомагали партизанці, не хотіли вступати в колгосп, то 1949 року їх таки привезли на Сибір, і Маринта поїхала разом із ними. Село жило своїм нелегким життям, ґрунти маринтиних батьків давно вже обробляли в колгоспі, аж тут Маринта пере одяг на річці. Жінки, що прали поруч, здивувалися, а дівчина сказала їм, що прийшла із Сибіру. Начальник гарнізону миттю довідався, що Маринта втекла, і викликав дівчину до себе. «Як ти тут опинилася?» – не міг надивуватися. «Я, пане офіцере, дістала дурнячку та й прийшла пішки із Сибіру». «Як пішки?» – в офіцера округлилися очі. «Та так, дурнячка зловила, що пішла собі я й пішла». Не знаю, певно, за півроку я йшла. І в полі ночувала, клала палицю в той бік, куди би мала йти вранці, бо не було за чим орієнтуватися. Голий простір. То в людей ночувала, то підробляла, аби мати що їсти, то під'їжджала трохи, як хтось брав у машину чи на фіру. То ти кажеш, у тебе дурнячка? Та тут із розум'ячкою такого ніхто не робив. Іди з моїх очей. Може, відправили би були знову Маринту на Сибір, та на дворі було літо 1954 року, часи наставали не ті. Кожну історію Музька наново переживала, згадувала ті відчуття, із якими вона писала ці розповіді, переносилася в той далекий і такий не схожий на нинішній час. Тоді ніби і біда, і нужда були, та люди, вигартовані в горнилі боротьби, ставали неначе алмази. І хоч доводилося миритися із радянськими порядками, кожен тихо ненавидів владу, яка принесла стільки лиха українцям. Це нині нащадки того покоління слухають російський шансон і не замислюються над тим, що держава – це вони, що влада така, як і народ, що, продаючись за мід'яки нечестивців, самі стають нечестивцями. Дивувало Музьку й те, що деяким галичанам ще треба пояснювати, що в країні війна, що горе не десь там далеко, воно скрізь, а війну кожен спричинює своїм ставленням до рідної культури – до надбання предків, до рівня інтелекту і прагнення вдосконалюватися.